Хіба одна пробувала. Гадали, ухоплять журбу за чоловіче місце і водитимуть немов цуцика на мотозочку. Труситимуть, як грушу, щоб з нього мільйони сипалися. Он хоча б нінель. Цікава жінка, непроста. Що вигадала, розлучити його знадою задумала. Хитро задумала, тонко. І їй це вдалося. Спрацювало, мов годинник. Тільки з цього розлучення. Для неї жодного. Не врахувала. Жінка, що не той вінцуцик, якого говорять на мотозочку. Хоч користь від розлучення очевидна, в першу чергу для нього самого – журби. Уперше в житті на горизонті його чоловічих інтересів з'явилася жінка, по-справжньому цікава. Жінка, з якою йому не треба трусити мільйонами, щоб отримати усмішку. Напаки, він не знає, як їй делікатно запропонувати допомогу, щоб не образити. Вона ж образиться, боськово образиться, якщо він тупо запропонує їй купити новий диван, наприклад, чи новий телевізор, чи навіть продукти. Образиться – ясна річ. Він сам образився б, якби прийшов хтось багатше і зауважив, що в нього в квартирі, скажімо, унітаз не найновішої моделі, крани не за євростандартом, чи килим висить по сільському на стіні, а не лежить на підлозі, як годиться в Європі. І вона образиться – Бо не хижа, не акула має гідність, як належить жінці, королеві. А він їй поки що ніхто. Її ще заслужити треба. Завоювати он як королев завжди завоювали. Подоги всілякі там, героїчні справи. У казках або три загадки загадували, або три завдання давали. Піди туди, не знаю куди. Принеси те, не знаю що. Виконаєш – бери півцарства і принцесу. А не виконаєш – Голову зітнуть, як оті Антуанеті, бідолашній, французькі революціонери. Королівська честь, то королівський і ризик. Що, застарийте маркіяни, до справжньої королеви? Йому приснився дивний сон. Наче гарцює він на коні, гарячому, баскому, гарцює хвацько, молодо, а за вікна палацу дивиться на нього молода, вродлива дівчина. Вікно високо, не доскочити, не дострибнути, а дівчина сміється. Та не насміхається, а від душі сміється дзвінко радісну, і очі в неї карі, горіхову карі, як у королеві Антуанети. І корона золота, прикрашена коштовним камінням, виблискує, виблискує, аж боляче очам. Очі маркіянові світило ранкове сонце. Воно падало на подушку, перебирало густе волосся з прожилками сивини, лечило зморшки уперек чола, лоскотало вії. Він звик прокидатися рано. Розплючив очі. Не одразу зрозумів, де знаходиться. Не вдома, не в кабінеті, не у Валюші. Та швидко оговтався, Частенько йому доводилось останнім часом прокидатися не вдома. На сусідньому дивані так близько, що можна було дістати рукою, спала жінка. Він знав, як її звуть. Він бачив її багато разів, розмовляв з нею, навіть торкався її руки. Та зараз уперше побачив її справжньою. Вона спала, сон прогнав клопоти, турботи. Сумніви усе, що додає жінці років. Сон розгладив чоло, забрав складки у кутках рота, обличчя стало м'яким і ніжним, зовсім беззахисним. Та навіть сон не міг нічого вдіяти з акуратною стрижкою, волосся лежало немов щойно зачесане, Ніби не стовбурчилося. У вирізі сорочки кругло спочивали невеликі повні груди. Чомусь захотілося їх торкнутися поки королева спить і не чує. Захотілося поцілувати у логовинку між ними. Відвів очі. Нечемно так підглядати. Непристойно. Але як приємно вгадувати під тонкою ковдрою обрис стегна, вигін талії, руки. Королівські. Будьмо щирі, не такі вже довгі й тонкі пальці, як годиться описувати. Не зовсім лікарські руки. Скоріше руки жінки, що багато працює. акуратні короткі нігті. Ледь помітний, блідий лак. Лак це нове, це для нього. Маркіян добре запам'ятав, що під час їхньої першої зустрічі, випадкової в ресторані, у Гамлета, коли Анетта так ніяково бгала свою потерту сумочку, лаку на нігтях не було.